Бо ми були молоді. Мандри чорним морем мені запам'яталися, як щось справді величне й чарівне. Це ж було прекрасно, не відчувати і не бачити нічого, крім синєви небес і води. Наші відносини з Євгенією були рівні, дружні і, можна сказати, любовні. В нас завжди знаходилась тема для розмови, і нам не потрібне було ніяке інше товариство, крім нас самих. Батомі справив на нас не дуже приємне враження, може тому, що в готелі не було місць, не здогадалися замовити їх заздалегідь. Тепер нам довелося ходити від двору до двору в пошуках, бодай, якогось прихистку. Батомські двори були неохайні, зате базари вражали. Буквально гори, динь, кавунів, помаранчів та безліч інших фруктів і овочів, налитих соками землі й неба, чарували своїми барвами. Цілий день ми проблукали по Батумському ботанічному саду Цій перлині чорноморських субтропіків Прощалися з жалем Надовго зберігши про той райський куточок Найкращі спогади Обізнані люди порадили нам не затримуватись у Батумі А шукати помешкання в невеличких приморських містечках Ми так і зробили Зупинилися на відпочинок у містечку Кобулеті Недалеко від Батумі Гори цвіли так яскраво Рослинність на узгір'ях була така пишна, що ця гра барв створювала в душі справжнє свято. Пізніше я побував у багатьох країнах, бачив хвалені околиці Сан-Дієго та благословенну Флоріду, але такого буяння барв, як на гірських схилах поміж Батумі й Кобулеті, не бачив ніде і ніколи. Кімнату ми найняли простеньку, ліжка теж були казенні мові солдатської казарми, Зате господарі нам дуже сподобалися. Вони були гостинні, привітні, щедрі, частували нас полоняними кавказькими стравами молодим вином. Пляж тут був кам'янистий, море в час шторму обстрілювало берег великими гранітними голяками. Отож купатися можна було лише тоді, коли море було спокійне. На жаль, ми з Євгенією про це довідалися з запізненням. Саме тут і здійснилося пророцтво матері стосовно мого третього потоплення. Ми вийшли з Євгенією на берег, бо ще здалеку почули могутній шум і горкіт морського прибою. Шторм був хоч і невеликий, однак у цих місцях вельми небезпечні. Висота залому хвилі на березі була набагато більшою від людського зросту. Понад два метри. Тим часом нас зачарувала гра кобулецьких хлопляків. Вони, як справжні риби, що називаються голками тієї миті, коли прибій нависав над берегом, блискавично встромляли у хвилю своє засмагле тіло, а коли вона відкочувалась, гойдалися на її високих гребенях, ніскільки не боячись. Це було прекрасне видовисько. Я заздрив цим хлоп'якам. Мені самому хотілося поплавати серед них, але я відчував, що не знаю чогось такого, що добре їм відомо, і тому не наважувався стрибнути в морський залом. А Євгенія не вбачала в цьому жодної небезпеки. Вона знала, що я плаваю добре. І якщо малюки виробляють такі дивовижні речі, то мені, дорослому і досвідченому плавцеві, це взагалі нічого не варто. Але я розумів, що це нелегко, бо ніяк не міг ловити того моменту, коли хлопці виходили на берег. Я ніби й бачив, як вони виринали з води. І все ж оте їхнє мистецтво миттєвого виходу лишалося невловимим для мого ока. А вся сіль була саме в цьому, в отій миті, єдиній безпечній миті, коли тобі належить вийти на берег Завагаєшся чи поспішиш? Загинеш Хлопчики гралися зі смертю, але гралися так вправно, що смерть їм не загрожувала Я такою вправністю не володів Тим часом Євгенія, котра нічого цього не розуміла, під'южувала Та піди викупайся, ти ж подивися, які малі, а не бояться з острахом і непевністю я наблизився до залому і услід за малюками проткнув високу стіну води своїм тілом. Страх одразу ж зник, натомість з'явилося відчуття радості і торжества, зміг. Хвилі підносили мене високо, але вони були безпечні, навіть ласкаві. Проте до мозку весь час креблося, хоч хвилі й ласкаві, але смертельно небезпечний їхній залом. Плавав я довго, навіть дуже довго. Малюки вже кілька разів вискакували на берег і знову опинялися поруч мене, а я все плавав. Євгенія затурбувалася, махала мені з берега рукою, щоб я виходив. Я дуже повільно почав наближатися до залому, знаючи, що надто близько підходити до нього не можна. Ось уже і мілина хвилято підіймала мене та опускала і ставила на землю.